Ons gaan toe Ja ons gaan daartoe Hou my vast, net so bikkie bikkie stuiver pas Voel my hoe ek in jou leven pas Ek weet ek is so gemaakt voor kan doen net wat jy wil met my, net so langkie saam met my wil rij. Ons gaan daartoe. ja ons gaan daartoe, as jy wil dans, da ek mooi, papa sê ek goeie morgen allemaal wat ingeskakel is om meer te hoor voor ons dorpies. Ons gaan dorp toes, sê die Campbells. Nou, die vraag is net, wat er dorp? Nou, uh, ja, ek sê vir jullie baie dankie vir jullie positieve terugvoer elke week. Het uh, is wonderlijk dat daar nog so baie mense is wat een passie in hulle thuisdorp vind. Het uh, is uh, baie bemoedigend om het te ondervind en uh, dit is uh, uh, geen herede dan wat ek kan sien, dat die platterand sal ontvolk nie. Die mense is trots op hulle dorpe, hulle is passievol oor hulle thuisdorpe. Nou, ons het laatst week oor een heelbron gesels, een geskietkundige dorp met een deerslaggevende verbinding in boeresetlaar en boereoorloggeskietnis en daar is verskye en oomenswaardige geskiet a, of geskietkundige terreine in en om heelbron nou, een groot begraafplaas, skerp herinnering aan die tragedie en leiding van die tyd, die vegkop Battlefields Monument en museum erdenk persoonlijk bloedige gevecht tussen die boere en die settlaars van die uh, Matabeli stam in 1836 en ons het ook met die jarelange inwoner van die dorp oom Tom Watson gesels. Baie dankie weer eens oom Tom, vir die uh, informatie wat jy met ons gedeel het. Dit was baie interessant en in siggevend. Dank u oom Tom. Nou hier die week klap ons sommer twee vleë met een klap. Ek uh, gesels oor twee dorpies wat uh, so strandlands binnen loopafstand van mekaar is. Uh, ons dorpie hier week is Portnalluth en in die selfde asem sê ons ook McDougal's baie, hulle is so, sootloos, ek, ek sal sê die ene is een voorstad van die ander, is, uh, ja, is die selfde dorpie basis. Ons gesels ook vandag dan met uh, Diedrei Kloete, uh, sy is een toergid op uh, Portnoleth, en sy het een boekwinkel daar ook, wie nou over baie jaar op die dorpie gevestig is, haar ha, ha, hele leven so ver. en uh, sy is baie passievol met betrekking to die dorpse wel en wee, ons gaan die algemene gang van die dorp gesels en meer specifiek oor die dorpse geskiednis en ontstaan. Bekende mense wat die dorp opgelever het, uh, wat hou die dorpse hart aan die klop, besienswaardighede daar, uh, ding om te doen as men sal wil gaan keir, die vane, die flore, die heren en die waar jy die dorp op pad is. Nou ja, voor ons dan afskop met die uh, achtergrond informasie. Kom ons luister eers na Armand Steenkamp en hy sing vir ons oor Mac Dougal's Bay. Hier kom hy. Het jy ooit al geraai, hoor na Makwa landvraai, waar die vuig die dasies gaat zwaai. Van Sint-Helien Tot by klein seerse kai Speel branders op die wind Skoppelmaai Het jy ooit al gaan draai bij my en By my doegels en baai In de witsland speel Kruik op klonkie vry En as een rooi Winkie tooi Silke wei is een gooi En in die branders staan Een mooi plaas nooi En in die branders staan Een mooi plaas nooit As die boosijn wind so waai Hoor die oude oortse Moet jy nie by steinkof gaan draai Maar oor die annie in ons pas Sien jy skulderse kwas Dis een streep sa geisies bond Rokies waai Het jy ooit al door, loop die sprook van die skulp, die Jozef het blankers in z'n dag, maar as ek had de meeuw sacht, as jy daaraan. Branders staan, een mooi plaas, nooit. Je in die branders staan, een mooi plaas, nooit. Het jou ooit gaan draai by MacDougalse baai, is die vraag. En ja, ek was daar, ek was daar. Uh, been there, done that, <laughs> sê hulle, afgestof. Uh, Maraghan Lee, ek sien, jy is ook ingeskakeld en ek hoop jy genie die programma. Uh, Handelie van Royenda van Kempton Park. Ok, ons gaan aan met die program en ons sê um, Port Noleth dit is een rustige dorpie aan die suidweste of nie? Ja, dit is in die noordwestelike kus van Suid-Afrika. Vandaag is dit een wonderlijke plek vir ons panne seevakantie, maar die leven in die dorp was nie altyd so makkelijk nie. In die uh, boek van uh, A History of Copper Mining in Namakoland, Delft John M. Smalberger in die vroegeskiednis van die dorp en beskryf die ongelooflike moeilike toestande wat diegene daar ervaar het, wat dapper genoeg was om daar te woon. Nou, voor die aanvang van die kopermijnbouw was een robbebaai, eh, uh, soos Portnalleth destijds bekend was, hy was bekend as robbebaai, vir die rede ook, die robbe. En uh, het hy bekend gestaan, het uh, belangrik insovere die um, Namakwa voorsien het van een bron van inkomste, hy die verkoop van robvelle, en as bron van voedsel aangezien die gedroogde robvleis jaarliks is so wat 300 persone kon onderhoud. Ek wonder ek sal like om een dag net een proekie te gee, soos krokodilok. Ek hoor mense, eet krokodille, ek het nog nie. Robbe, robvleis, hulle sê die gedroogde robvleis het jaarliks so wat 300 persone kon onderhoud. Nou, met die komst van mijn bouw, Er het vir een kort tykje een groter betekenis aangeneem as een van twee havens wat gebruik is vir die uitvoer van kopererts en nog belangriker vir die invoer van voedsel en kapitaal toeristing. Ten spuite van sy voordele boe, hondeklipbaai, hoefzakelik dier dat het uh, binnen ankerplek gehad het, het uh, wat, wat veilig was in die weer, uh, hoe ook al, het hondeklipbaai die posiesie van hawe vir namakuland ingeneem met die insluiting van port Noleth, so hy het uh, in die koest sal men sê, het hy het uh, 100 lebaai, ek was nog nie by 100 lebaai nie, ek wonder net op hierdie stadium nou, en ek het geen idee hoe lykte daar nie, of hy op vandag vandagse daar, sy terme, een groter dorp as het uh, is, ek het uh, vergeet om die vraag vir uh, Diedre te vraag, toe ek moet daar gesel sitte. Oké, okay, nou, uh, Dit was die gevolg van een aantal faktore, die vroege sluiting van die Noordelijke Mijne na die Kopermani in 1854-155 daar die feit dat Port Nolleth route swak omstandighede verwater was en dat die 100 lip by route nader aan die huise van die meerderheid van vervoerreiers was het moet ook in gedachte gehou word, dat daar redelike groot vestiging by 100 Lebaai was, en dat uh, Philip, uh, dit was Philips en King, ja, uh, die groot producenten van Kopererts, die meeste van die plaas op die dorp op 100 klubbaai besit het, die kapitaalbeleggings sal natuurlijk nie lichtlik uh, laat vaar word nie, en in elk geval, Tegen 1856 was daar twee uh, of drie inwoners by Port Noleth. So dit was maar een bitter klein dorpie as hy toe al een nederzetting was. En selfs in uh, so laat soos in, uh, 1864 het die nederzetting geblei wat uh, slechts uit so wat vijf uh, houthuise bestaan het. En uh, ek verstaan van die houthuise bestaan vandag nog daar so. In 1865 het polemiek ontstaan oor die kese van die toekomstige uitvoerhaven van Makwaland. Maar uiteindelik is besluit op 100 klublaai as die uh, hoofhaven, uh, om om te behou as die uh, hoofhaven en met die bou van die nieuwe pad is begin. Nou hierdie pad is nooit voltooi nie aangezien The Cape Copper Mining Company Hy het ook een voet in die deur gehad daar, ek dink daar was een ander American copper something, wat ook uh, daar betrokken was daarby, by die uh, spesifieke kopermijne. Hy uh, het uiteindelijk besluit om die aanbevelings van die ingenieur te aanvaar wat dit uh, deur uh, gemaakt het uh, om opnames in moendelike paie te onderneem. Hy in 18... 69 toestemming gekryf vir die bouw van een spoorlijn vanaf Portnoleth na Mijshond Fontein. Nou, bijna dadelijk na die uh, spoorverbinding het Portnoleth wat tot dan toe net uit die winkels van meneer WF Dreyer een handelaar bestaan het, beginne groei. Uh, selfs dit het het al hoe belangriker geword as a haven vir verskeping ten einde die voordeel in, van die duanebeamte by die haven te kry het die, ja, de Kuip Koppel Mining Company onderneem om 200 pond per jaar as salaris te betaal vir wie ever hulle aangestel het en die kwartiere vir sobeamte te voorsien. Ah, generous ne? 200 pond 'n jaar wêreldwêreld. Ooit okay, teen 1872 het die hawe wat gegroei, hoewel sy 'n voorkoms veel te wense oorgelaat het in die 19, nee, 19, nou 19 in 1874 is Port Nollett 'n aparte landroosdistrik geskep teen hierdie tyd is uh, baie gedoen om die hantering van uh, verskeping of ertse te verbeter. Uh, peer, uh, dit is nou die jetty soos ons omken, wat uh, so wat 300 voet lang is, is gebouw tot op die diepte van 11 voet by die laagwatermerk uh, en uh, daar is geskikte werfverblijf en stoorplekke vir groothandelbedrijf gemaakt, voorsiening gemaakt daarvoor. Vastmeerplekke is neergelee en balkens en een lich vir die leiding van vaartuie is aangebring, maar hoewel uh, die uh, aansienlijke verbetering van faciliteite was, was die lot van sy inwoners en nie te benei nie, ongeveer een keer per twee weke het een stoomboekie van Kaapstad afgebel, wat die uh, levensbenodig hierin gebring het, eh, uh, en selfs vast water is ook dier die boot ingebring, water vir die nederzettings is verkryf uh, uh, normaal weg van een plek genaamd joules hoogte dit is so wat uh, 5 myl van die haven af en is dier rolvaaikie uh, versprei. nou uh, ons uh, gas uh, ons uh, spreker of uh, ja gas spreker van uh, sy verduidelik net nou so iets van die rolvaakie concept. Ek dink daar moes een makkeliker meneer gewees om water te kry, maar in elk geval hier so dit uh, is dis, dis nou feite uit die geskienis van die dorp. Die haven het van gegroe, terwyl daar dus uh, in 1872 net 300 inwoners was en teen 1875 het hulle gegroe na 448 so daar so 148 wat bygekom het, was daar tegen 1882 uh, ongeveer 2000 inwoners. Jo, daar het een skielike ontploffing plaasgevind van inwoners op die dorp. Die voorkomst van die plek het echter nie verbeter nie en Simon, um, hy later biskop van die Hottentotte en sy medereisigers was erg geskokt hulle die uh, stad Port Noleth vir die eerste keer vanaf die dekke van die Namakwa die uh, in die ma maatskapijse stoomboot gesien het. Wat uh, die port, uh, wat Kaapstad Port Noleth route gereid het. Hulle het so van die dorp af het hulle gestaan en daie dorpie gekyk daarin. Soos hy sê, hulle was vreselik geskok met wat hulle daar gesien het. Uh, die hagelike toestande. Nou in 1886 het uh, uh, sekere meneer Scully aan boord van die Namakwa by Portnoleth Nol aangekom om sy uh, aanstelling as aflossende landros en civiele commissaris van Namakoland op te neem. Hy het Portnoleth nie die aantrekkelijkste plek beskou nie. En um, met wonder, ja kom ons speel nou Weer, uh, ek gaan so paar van uh, die drie kloete, uh, ek het haar gevraag om vir my so paar van haar ginsteling liekies uh, te stier, en uh, wat ek so deur in tyd inlas in die program. Nou, die uh, eerste ene wat ons van haar speel, is uh, Sonja Herald, sy, natuurlijk, skipskop, E como é? net voor die blauwe berke oor Oeverbergse mens is ek geboren op die pleinskipsko nes my pa en zy pa ook hier door die duim Hier op die beach Hier langs die sien Is ek gedoeld Maar wat ken ek anders As die blowdownse branders En die wolke En die winde Wat die waai Verkoop jou boeiend Pak op jou gooitjies En sê maar skop, skop, skop, skop, sê hand Of die rechter hand Watse kant, let die vlap Muis verstand Asseblieb nie. Ach, sê toch weer Is dit die, die pad wat ons moet Mare van Een stikkie lie hier En een stikkie lie daar Een stikkie van my liewe Alle, lewe die baie dier mekaar Incello senfos Anha da archi In ho dai I'm scared, I'm scared Daas hy, Sonja Herald met een skipskop en een baie dramatische liekie en uh, mooi uitgevoer door die dame uh, en uh, so paslik die seemewe en die braners in die achtergrond daar van ons dorpie. Ons onderwerp vandag met Dougalsby en Portnoleth. Nou oké, okay, nou, ons het nou net gepraat van uh, die oude uh, Portnoleth uh, nie juist een uh, prachtige plekkie gevind toe hy daar uh, geland het nie, die uh, landros. So uh, as uh, Portnoleth in sy voorkomst nie heeltemaal behoorlik was nie of bekoorlik was nie, uh, uh, dan het het daarom baie goed en uh, goeie vriendelike vriendelike, Uh, inwoners daar gewoon, wat gasvrijste onthaal het. Die uh, dorp het ook in sy eie korant, of uh, hy het sy eie korant gepubliseer in uh, the Portnoleth Times gespoog, wat uh, vir private circulatie gedruk is. Portnoleth het ook met krikettlap gespoog, die hulp krikettlap In 1896 het een paar verbeteringsplaas gevind, een behoorlijke sanitaire stelsel is gevestig en die begraafplaas wat daar dier sand byna uitgewis was, is weer skoongemaak. En ek het ook met die drie daar oor geselsen. Nou, in die 1930s het Port Nolleth een self meer somber en armoedige voorkomst gehad. Carl Birkby het die uh, armoede onbeskryflik gevind vir hom geïllustreer dier, uh, uh, uh, net om te wijs hoe laag die, uh, die armoede of hoe hoog die armoede uh, is in die plek het hy dit vergelyk met kinders wat bedel vir glas vast water. Ten hierdie tyd moest die huise wat reeds in 1927 was, uh, weggroes beskryf is, ook sommer voorkomst gehad het. Hierdie huise is uiteindelik door die American, daar is nou die American Metals Company uh, sig ingeneer, uh, gewaardeer ten die belachelike som van 1 cent elk. En uh, bedrag waartoe hy steg uh, ingestem het, omdat hy van mening was, aangeseen dat uh, uh, mense is waar hy aan blij, moet hulle sekere mate van waarde hee. En uh, so het hulle gewaardeer as 1 cent per <laughs> uh, uh, huis uh, of woning. Nou Portnoleth, wat dikwils in Newells pakket bedek is, like, iets wat slaperig, maar is toch interessante dorp, die ligging daarvan is in die eerste keer in 1847 dier die Portugese ontdekkingsreiziger Bartlemyu Dias gemerk, voordat een willestorm sy skip uh, vir 13 daag van koers laat waai het. Die Namakwa mense het uh, die baie toa genoem wat beteken waar die water die ouwe man weggeneem het. Nou ek het uitgevraag oor dit ons het toen nie uh, dit opgevolg en op die antwoord gekom nie, uh, maar uh, wie was die ou man en wat precies het hy ouk wat -tou touw was, uh, wat het die incident wat daartoe geleid het. Nou die koper in die, in die 1850s in die binnenlande, Uh, is toe ontdek en uh, dit is hierdie beskitte plek ontwikkel as een haven van waar die erts verskeep kon word. Het is dier die Kaapkolonie administratie vernoem na sy landmeter Kaptein M.S. Noleth en ek het verneem dat hy eindelijk nooit daar self geblei het nie in Poort Noleth. In die 1870s is een perdewaans wat die koper vervoer door die smal spoorlijn uh, vervang, maar na mate skepe groter geworden het, het die hawe sy vlak ingang problematisch geworden en verskepings het afgeneem. Hulle het toe later skietwerke gedoen en die uh, baie verdiep in, uh, om die probleem te oorkomt. Nou, een nieuwe lewe het gekom met die ontdekking van die aluwale, alluviale., joh, dit is nou een woord daai, äh, diamante in 1926 en hoewel grootskalse mijnbou lang al afgetakel het, is me, mense steeds bezig met die soektocht äh, na edelgesteentes met behulp van aflandige baggerboote, en duikers, nou dit is ongelooflik om te glo na al die jare van 1926 af en ons is amper alweer daar, oor 2 jaar is het al 100 jaar dan wat hulle nou al daar die bodem suig en nog steeds haal hulle diamante uh, op die uh, seebodem uit nou MacDougal is uh, iets van die uh, kus speelplek in die uh, Noord Kaap provincie, een streek wat beter bekend is vir sy woestijne en wilde blomme as sy strande. Herendagse activiteit, ek het gesien die strande is bykie klipperig, ek weet nie. Um, Herendagse activiteit is soos seilplankrij, uh, kajak en uh, luifbranderij is hoog te punte, maar hierdie baie het ook fascinerende geskiednis wat terug te teer tot in die tyd van Barclameus deus hy sal McDougalsbaai aan die noordwestelike kus van Zuid-Afrika vind na by die demanddorpie eh, Port Nolleth wat in 1854 as een klein haven en die spoorweg aansluiting eh, gevestig is. Die municipaliteit van Port Portnalluf is trots op die blauw vlag status van McDougal's Bay oor die somervakantie en verseker dat levens, levensredders aan diens is, gerieve is en drinkbare water beskikbaar is. Al beteken die eisige temperature van die Atlantische Oceaan dat dit skaars een gewilde zweemplik kan wees. Daar is echter baie andere activiteiten om aan deel te neem, of waar te neem, soos uh, kreefvissers, wat vir elefantsduik, of nette by die see uh, uitspan, seilplankrij, kajakvaart, soos ek net nog genoem het, en brandeplankrij is ook gewildies op. In die 1980s is die klein kusdorpie MacDougalsbaai een soort uh, sout seehond keierplek gewees. Die enigste lewe wat permanent daar gewoon het, was wel Soutseeuwende. En dit verwees seker na die robbe. En uh, dan het jy die seysionale vakantiegangers gehad wat uh, seks van baie vorms en skakerings uh, daar gekoop en besit het. Iemand het selfs een ouwe, uh, een van die dubbeldekker busse wat uh, al verval het, naam het Dubai gesleep en het op die sand gesleep, het aan die kracht gekoppel en daarin gewoon. Dit klink vir my bulik, klink soos een lekker reisie. Nou, dit is deestal meestal uh, uh, alles verander. Daar was een paar beduidende beleggings in die gebied en algemene gehalte van meeste van die dorpruise het dra dramatisch gestuigd. Het is uh, steeds uh, vakantie toevlug gehoord vir ene makwollanders en die lang afstand goudinggaste en daar is nog uh, paar kleervolle seevaarders wat rondloer maar een kykje na die stuiging in plaaslijke eendomspryse sal jou vertel, McDougall's baie het baie gewuld geword. Ons woord dit ook net nou daarby uh, die drie. Nou gedurende die lei somermaande Uh, aan die einde van die jaar is McDougal's baie oorspoel met jetskis, kajakke en baranneplanke. Kreefbraaie is aan die orde van die dag. McDougal's baie lees spoegieweg van die legendarische Portnallet, waar het uh, gaan oor uh, die diamante wat van die seebanke langs die kus uitgebagger word. Nou, dit was nie aanvankelijk die doel van ehm, um, met Port Norlith nie, uh, hy het eerst in 1926 het, het die diamante daar gevind. So, is in sy eerste klompie jare was dit maar koper, uh, hawe en sovoort. Nou, een so legendarise duiker, wat nou, uh, hy is nou so twee jaar terug as hy oorlede en uh, hy het op uh, McDougal's baie gewoon. Het was so George One Time, One Time George Moises. Uh, George was een kleervolle, vriendelike karakter, wat sy strandhut in een museum van plaaslijke leefstijle verander het. Nou ja, ek het die voorrecht gehad om saam met uh, George op school te wees, daar in Senegal, en hy was my kamermaat van Sanit 6 tot in metriek. En het is ook recht voor George Sassanti, sy plakkerskamp, of plakkershuisie sal mes, dit kan noem ook, alhoewel hy het kracht daar gehad, en hy teef je gehad, hy, <laughs> hy sê, een aand toe die hoogwater, dwars door sy kaaie gespoel, en uh, hy sê, van daaraf, het hy sy bed in so, een boekie gemaakt, hy het sy matras in die boekie, en toeslaap slaap hy binnen sy huis, in die boekie, so dat as die see weekom, dan kan die see om, in, uh, see invat, en uh, hy sal nie verdrink nie. Um, en, die die, die sandfeest op MacDougal's plaas vind jaarliks plaas daar recht voor sy shantie. Die partijkie begin met skoenheidscompetities, strandbraaie en kersligies en loop uit op een groot vuurwerk Nou, uh, ja, het net weer jo, my stembaan een bietje naatmaken. Uh, hier so so paar net uh, reiswenke en beplanning en uh, ok, hoe om daar te kom dit is een lang rit van die kaap na Portnalleth, die beste bereik word via die N7 op die pad na Steinkop uh, voordat jy links draai op die R382 na Port, Noleth, uh, oor nacht stop langs die pad word aanbeveel as jy wil vlieg is die naaste lichawe by Uppington, maar van daar die stadium af, uh, sal jy die motor nodig hee, vanaf Uppington lichawe, neem die N14, na Springbok, en so wat 114 km vanaf Portnallus, dan uh, draai weer links, op Steinkopf, op die R382. Wat is die beste tyd om dit te besoek? Ehm, um, Om die see van McDougal's Bay op sy beste te geniet is maand die maand, die beste maand waar uh, watertemperature op hulle uh, optimum is. Uh, Besienswaardig hier in Habaypoort Noleth sluit in Namakwa Nationale Park met sy rek bolvora, bolvlora uh, en endemische plantspesies. Die Namakolandse blomroute en sy blom oorvloed in die lente, en die bergwoestijn wildernis van die Richterveld. Uh, ja, openbare vervoer is natuurlijk nie makkelijk goed toegankelijk nie, uh, so om jou uh, eie geheerde voertuig te hee, is beslis goeie idee. Wat my inpak is hier so toe gaan. het word soms baie warm, gedeer in die Suid-Afrikaanse somer, november tot januari, so pak daar, uh, daar volgens gedierende die winter, kan jy uh, die aande baie koud word, uh, so maak seker jy bring warmkleren ook saam, uh, daar is uh, aantal bed and breakfasts en uh, beskye uh, hotelle in die poort, Noleth omgeving, en uh, ja, ek, ek self het in uh, McDougall's geblei, recht langs uh, George's, Shanti, wat hy daar gehad het. En die die area is bekend vir kreewe. Nou kijk, okay, kom ons voor ek oor gaan na die onderhoud met uh, die drie kloete, kom ons luister gauw na Kool in Gang. En die liedje wat hulle vir ons syng is God's Country, soos uh, voorgestel of uh, Ongefra, versoek dier uh, die 3 klote wat ons mee gaan gesels. Hier kom cool in the gang. God's country. voorafgaande was, a biekie raakraak so aan die geschiedenis en achtergrond van Portnoleth en dan ook van uh, McDougal's by uh, en die ontstaan van die dorpies. Nou, om ons meer te vertel van die dorpies, het my voorrecht om die toergids en jarenlange inwoner van die dorp Portnoleth te gesels. Ons gesels vandag met die drie klote wie... Uh, nou al vir baie jaar in die dorp gevestig is en baie passievol is, met betrekking to die dorpse wel en wee, ons gaan uh, oor algemene gang van die dorpie gesels en meer spesifiek oor die dorpse geschiedenis en ontstaan, bekende mense wat die dorp opgelever het, wat hou die dorpse hart aan die klop, besienswaardighede daar en daarom, uh, dinge om te doen as mens daar wil gaan keier vir a paar dae, die, die flora, die hede en waar jy in die dorp op is. Ek sê, goeiemiddag en baie welkom in ons program vandag, uh, Diederik, dankie dat jy ons kon inpas vandag. Goeiemiddag, Lequeque, baie dankie vir die voorrecht, ek waardeer het baie. Nou, is jy in die omgeving geboor en het jy daar groot geword? Ja, Ludwig, ek is gebore, groot geword, getrouw, dus gekry in Portmalle, so ek is naal my leven lang hier in Portmalle. So is een boerling van die dorp, sal hulle sê. Ja, ja. ja ek is een boerling. Ja. Uh, nou, is daar skole op die dorp? Hoeveel skole is daar op die dorp? Ose, drie skole, Ludwig, twee laag skole en een hoerskoel. Die Sorry, een jy... laag is een Roemse skole, en dan het ons die oorskoel en nog 1 laarskoel. So jy het jou jy jylle skooloopbaan daar ook gedoen? Ja, en in my jare was hy nog die oorskoel toe was ek op mykieskloof uh, Sint-Anne privaatskoel en ek was toe weer 2 jaar in Persagdana by Springbok het ek oorskoel gegaan. Mykies wat? Mykieskloof. Waar op is dit? <laughs> is net so'n eentje, het ook uit een klein dorpie um, Roemse nederzetting um, die school is een convent en dit is net een meisieschool gewees. Oh, okay. Dit is nou nog waar, ja dit is een meisieschool. Ja. Nou wat was jou lekkerste vak op school gewees? My lekkerste vak <laughs> rekeningkunde. Uh. Ek het altyd uh, met met die met die werk wat jy doen sê so, ek ek dink dit sou is gewees het. Nou uh die <laughs> die uh Kom lits ek het eintlik 'n boekwinkel hiersho. Uh, okay. um, waar ek verkoop. verkoop ek en ons doen printing op T-shirts, worden en keppies en bikers. O, uh, nou my my my oh, ja. my Bronet vir my gesê jy's 'n toerist gesoek. Ja, ek is een geïnteresseerde toergids en een toeroperator. Hmm. Nou, die belangstelling in jou dorpse geschiedenis, was dit maar uitsluitlik as gevolg van jou werk, wat jy daar doen as een toergids, of het jy passie vir die soort kennis, of wat jy aangespoor is waarom jou dorp na te fors, en uh, jou inspireer om dorp dorpse verleden in hierdie soek te pas? Um, ek is geïnteresseerd in jou dorpse geschiedenis, Op die oomblik hier, waar my winkel nou is, langs die hotel, my oma en my oma het by die hotel geweer, en ek hou van die geschiedenis wat het is, wat het het. Ja, jy is in Portnullus zelf, jy is nie daaronder by ja. McDougal's nie? Nee, nee, nee, ek ja, is hier in McDougal's maar is so'n nabe, mens kan het sê, dit is dorp. Ja, Portnullus bestaan eigenlijk uit die twee seksies, Ja. waar die bezigheidssektor gestationeer is en ook meeste van die residentiële gebiede. Ja. En dan met doel spaai, waar die vakantie oor hoofdzakelijk is, alweer daar permanente mense ook is. Ja. Nou, oor hoeveel jaar strek jou verbinding nou met die doorpeel? 53 jaar? <laughs> yes, jy lyk nog net 22. <laughs> nee, nee. <laughs> <tie> is, eh, eh, eh, dan, dan is het er baie jong foto wat jy op jou profile het hoor, ok <tie> uh, nou woon, jy, jy woon op, op die dorp self, nie op die plaas daar in omkewing nie nie nie nie, ek hoor in Portnolus ja. uh, self nou die eerste noem ons waardige aantekeninge oor Portnolus is reeds in 1847 gedoen, en had het uh, ou Bartolomeus Dees Uh, die is een boot door een storm van Driesternig toegewaai is en uh, toe was daar ander projekte wat so paar gesinne daar het. maar in 1850 is koper in die binnenland ontdek wat een redelike toestrooming van mense tot gevolg gehad het uh, weens die uh, uh, haven wat koper zou so uitvoer, yes. is daar yes. enige opstalle of uh, uh, uh, van die oorspronkelijke gebouwe van die aanvankelijke inwoners wat daar op die dorp gewoon het Um, die huise langs die strand, dit is ouwe houthuise, je kan sien dit is in die tijdperk is het gebouw, dit is heel mal, op langs die strand is die huise gebouw, so van die gebouwe is hier nog in die dorp. Nou die die die die staatslandmeter meneer MS Nolth, né, nou wie die dorp genoem is, het hy ooit self in die dorp gewoon of het, is daar nog naseëte van hom wat in die dorp betrokken is nog? Nee, nee, nee, glad Ons het net 'n ou begrafplaas hier so ek. Ja. Ehm, um, uh, ouwe archeoloog, wat op een keer hier, hier in was en met my gesels het, sê in die 1800s was daar vermoedelijk uh, epidemie onder die kinders, en veral omdat hier toen die dokters was nie, is daar baie kindergrafies okay. in die ouw begraafplaas. Uh. Dit was ook net die rijkmense wat daar uh, uh, begraaf is, want dit is baie diergrafsteen. En dit is ook een besieenswaardigheid hier in die dorp. Ek doen dit Uh, uh, vooral, as dit klaar is in die dorp, gaan ek met die begrafplaas om, en dan kan die mens sien hoe die grafsteene lik, is, is prachtig, is, weet je, jy, jy kan sien die grafsteen is met die hand uitgekerf. Dit is nostalgisch, om so in die grafplaas te doen, ja. en dan die opskrifte te lees, jy weet, vooral wanneer jy die jong kinders sien wat oor lere is, dit vat uh, aan ja. die mens, dit vat aan die mens, ja. Ja, jy. Nou... nou ja, die uh, um, Willem Kogelenberg is, is iemand wat uh, die begraafplaas opgepas het in die 1980s. Het is om die begra begraafplaas vernoem is nou. Uh, die begraafplaas is Kogelenberg. Wat maak so? <laughs> ja, ek het nou geskrik. Ek het nou tenna niet hier gesit. Het is al paak wat hier voorbij gereigd. Wow. Nou... Ja, uh, okay. Nou uh, ek, ek, ek verstaan die die die grafplas was op een stadium heeltemal moet sand toegewei en toegespoel en hulle het hom toe er, uh, reggemaak. Is dit zo? Um, dit was ja, ja, hulle het hom reggemaak. Dit was die dit was 'n uh, begrafplaas nog na die Willem Kuiflerpark. Selekt maar sien na dit wat toegespoel is by die sand toegewaaier is en toe het hulle dit later opgemaak. Nou die Namaqua mense, hulle het die by 'n uh, ou kwatuo genoem wat beteken waar die ou man weg die water die ou man wegnem het. Maar dis die storie daar agter en uh, nou wie word verwys as die ou man? Ooh! Hong net ho aan 'n markete doen geskryf. Sien nog daar? Ja, ek het dit nog gewoon doen. Ja, ek het nog pa die ding gekyk. Okay, ons vergiet dit vir jou, net by hom uit. Maar ek tel Ja. ja, ek sal soms my oog hiervan soos al ek toekwaardig sien. Ja, nou die koper maatskapie sy ingenier het die verroeste huise op een stadium gewaar, gewaardeerd ten 1 cent per woning en volgens hom was het net omdat daar mense in geblij het, so dat Moesieke iets waard gewees het. Uh, het hy uh, uh, uh, die, uh, wat, wat, uh, uh, het jy enige idee waar die jedendagse prijse, huisprijse is daar? Min of meer, gemiddeld? Die jyndagse huispruise is tussen 1 miljoen en 5 miljoen, maar die uh, uh, meeste is in my doek. die grootste is, en die mooiste is, en is mys nou uh, uh, langs die strand en al daar. So die huis daar is in, is my die ou hout, hy sies wat hier so staan, van die alles is ook langs die strand, sê uitsig en alles, maar die structuur is mys nou nie cement nie. Dis mys nou ouhoud, hy is wat al perweer is. So, ja. Ek weet nie hoeveel mens kan skat, hoeveel daar eie kan wees Wel, waarom sê die, jy wat meer is die 1 cent wat die ou gewaardeer het, ne? <laughs> Dat is natuurlijk. <laughs> um, ja. <laughs> nou, daar word dikwels verwees na een soort van een, een mededinging Uh, tis in Port Noleth en 100 klubbaai. Ek verstaan dat 100 klub voorgeloop het in die strijd, tot het Port Noleth die spoorverbinding gekryd na wat, mys, mais, mys ont of wat, Fontaine, mys ont uh, Fontaine. Ja, toe vat Port Noleth nou weer die voortouw. Ja. Uh, uh, uh, Port Noleth het vrienden gegroeid in, in 1871 hy het een besieker beskreefde daar Hoope Cooper eerst vir die kaaie wat in aanbouw was, so, dat er uh, 300 inwoners was en dat het een dorp van Vla was met een vlag by elk huis en wanneer daar een skip arriveer het, het alles van Vla tot saktoeke gewapper. Uh, nou ek, ek weet die heel eerste klompie mense waar hy geblei het het sommer net een leven gemaakt uit uh, robbevlees te verkoop. Nou, ek nie geweet, ja, nee, mis mis, hy het nie die uit die sê het gemaakt. Ja, ek nie geweet, mens kan een rop eet nie. <coughs> <coughs> ek weet nie. Hy het het zeker en vroeger eet. sê, uh, uh, sê gedroegd ropvlees was uh, die, die ding. Hy uh, sê dit, uh, die, die gedroegde ropvlees kon jaarliks so wat 300 persone uh, onderhoud op. Die, nou, wel, hy was hy, moest ja. eerst bekend as robbebaai eh uh, ja. Uh, ja. En uh, dan weet ek by by uh, uh, daar het ook was uh, ook uh, meer van die wat nie moil dit soutwater honde wat daar eh uh, die mense se aandag getrek het, as hulle sê. Ja, uh, ja, ja. Nou uh, die aanvanklike water vir die dorp is uh, aangerei, of wat noem hulle die faikie systeem, hoe, hoe dit gewerk? Wat was dit? Die faikie systeem is sylke faikie, sylke ronde faikies wat hulle gerolle en dit is hoe hulle uh, water aangerei het na die huise toe. Uh, was dit nie achter op Osse of Perra Waans of, of so iets nie? Het hulle om heel pad gerolle, ja, ja. het was 5 kilometer ek dink wat hy... Van, van die mense wat mys daar be, kan bekostig het die, yeah. wat nie dit gehet het, die moes maar reks die rol. <laughs> yes. En uh, <and>, uh, nou, <laughs> die is daar, <laughs> het die dorp dorpe, uh, uh, uh, uh, uh, uh, plek waar hy sy water, uh, bron waar sy water vandaan krijg, en is volhoudend? Of standhoudend? Oos krij water van Alexander, waar van die oranje regioen en jylle jy sit nooit met waterprobleem nie, jylle het permanent ons het so nou aan daar maar, dit is nie so effie. water on tap ja ok, nou daar is soveel dinge wat daar gebeur het. dit is die diamante, dit is die koper, dit is die havens, dit is die uh, robbe, en en jou opinie, wat sê jy beskou as die kern besluit, om het dorp op precies daar die plekke te vestig Um, um, moet, moet ek nou praat uit die minerale, wat is krui of ja wat, wat, wat denk jy of, het, op, die grooster, die praat? wat het die grootste rol gespeel in die feit dat daar dorp is vandag was dit die minerale of was dit die wat denk in, in jou opinie wat het hulle laat besluit om het dorp daar te stig Um, die besluit om een dorp hier te stig, sal ek sê die minerale, want dit was een groot toeloop geweest. Eh, is dit nou die koper, of is dit die diamante? Die diamante en die koper, want die koper is mis vervoer hiervan nou. Ja, die diamante en, en die, Ek dink dit het in 1926 het hulle eerst die spoel diamante daar gekry, is dit nie? Ja, ja. Ja. Um, nou uh, van die ander dorpe uh, wat ek uh, al me, met mee al gesels het is dit gewoonlik die kerk wat voorsiening maak vir lede om uh, wat ver moet reis om dienste by te woon om een kerkgebouw vir hulle te voorsien, dus het hulle die dorpes gestig nou uh, in wat er jaar ja. is die eerste kerk daar in Portnol het geopen Die, die Roemse kerk, die Roemse kerk, ja. is ons oudste uh, gebouw in Portnolus, daar, um, die eerste katholieke biskop, John Marie Simon, ja. het in 1904 grond in Portnolus bekom om een sending so te stig. Oké, okay, so dit is lang na die dorpie gestig is, wat die kerk is daar aangekom het. Nee, nee wat die kerk gesig het. Die eerste priester in bevel van die sending te Portnolus was vader woon geweest. Hmm. hy het begin met een vierkante gesink gebouw, wat gedien het als priestershuis en een paar buite gebouwe, dit is al wat hulle kon bekostig ja, uh, ja, amper geleef soos George geleef het, ne? <laughs> ja, <laughs> ja, vader won het een goeie beginnend wat hulle het gemaakt want die hmm. een kamer in sy huis waar het die heilige mis opgedraad het een klein geworden, hy wil een kerkwee, want die lidmaat baie, baie vinnig begin geroemd. Nou, die, die, die eerste school daar, so, wat, wat er jaar is hy oopgemaak, die eerste school? En ongeveer, hoeveel kinders het die eerste jaar bijgewoon? Um, die eerste school is omtrent in 1900 en 9 opgerig. Uh, uh. En hy het omtrend so 9 kinders gehad. O, oh, joh, is maar klik. Ja. Ja. Um, ja. Nou, so ver bedrijvig hê aangaan die werkverskaffers, wat word beskou as die kernbedrijvigheid in die twee dorpies, uh, wat die, die grootste werkverskaffer vir die inwoners is? Die grootste werkverskaffer is op die oomblik nog steeds die demand bedrijf. En in my Ja, is nog steeds die diamant bedrijf, maar dit het baie afgekom, maar dit is nog steeds die kern uh, nou, uh, uh, bedrijf voor ons. Mens kan nie geloo, na alle jare kry jy nog steeds diamante nie, kry jy daarom gereeld nie? Ja. Um, dit is nie meer so gereeld soos in die vroege jare nie, maar daar is nog... Uh. Hey? So, die bedrijf is nog aan die gang. Ja, so ek, ek, ek, ek so, dink hy hele bode moest nou al uitgebompt. <laughs> <laughs> ja, ja, met sy so, so dink, ne. Oké, okay, daar onderbreek ek nou weer om weer een van um, D-dry se ginstelinglikies uh, te insert. En sy het gevra vir Michael Bolton uh, en die likie wat sy gevraad is, when I'm back on my feet again. Ja, dan gebeur aan ons dinge. Hier kom hy. fly again. Maybe hurt, maybe hurt When I'm back on my feet again Soon these tears Will all be dry Soon these eyes Will see the sun Might take time, might take time But I'll see it When I'm back on my feet I'm there here the voice of sin Won't be long, won't be long Till I hear them When I'm back on my feet again I'm gonna feel The sweet light of heaven Shining down It's light on one sweet day one sweet day I will feel it when I'm back on my feet again when I'm back I'm back on my feet again soos gesing weer mm, wat, wat, wat, wat, Michael Bolton en uh, dankie uh, Diedry vir jou lekker lekker speelluis. Nou ek sien Jan Paul jy is ook ingeskakeld en jy het vir ons een boodskap gestuur uh, ek kan hom nou nie geluister terwyl die muziek aan die gang is nie. <coughs> Excuse toch so ek het hom gauw nou op, kom ons luister wat het Jan Poole. Ek dink dit is sy werelde Kom eens luister. Hallo Lodwegh. Hallo Lodwegh. Wij maar af. Op het kanaal Khudaie ook goed heen, ik hoor goed aan de geworden het kan goed bij Lewandiran. Bornolov Magdalus baie zekant. Praa waar hy vir my praat, maar of sy weet waar al ek dan naby is. Dis my vanaf kom plek. Vanaal ek dan naby afkom by ek in Bornolov Magdalus baie Alexanderby. Ek ken Alexanderby ken ek baie goed, maar ek is gebore in Alexanderby. Nog so 83 km noord van waar jy nou was. As jylle paar mannen nog daar, wat ek en wat nalig op McDonald's baie, die spek van die mannen ken ek nog goed daar so. Oké, goed gaan, baie. As jy, die wereld is klein, die wereld te klein, en ja, sy het genoem van Alexander baie, dit is waar hulle, nou hulle water vandaan krijg, verstaan ek? O, dan, Jan, dan moes jy sêker ook vir George Moises geken het, one time. George One Time Moises wat daar op die strand geblij het in een kaaietjie. Oké, okay, ons gaan aan met die onderhoud en ons gesels verder met D3 en uh, Dédrey Kloete uh, in die aftrane gedeelte van hier die onderhoud. Hier kom my. Maar die manne Nou, as ek vir een week wil gaan uitspan in enig een van die twee klein plekkies, uh, Portnoleth of hey. McDougall's, om maar te ontspan en een gevoel hey. te kry vir die algemene leweise van die atmosfeer en sovoorts, uh, wat sal ek kan doen om bezig te bly vir die twee weken of vir die week? Um, om bezig te bly, ek doen um, toere in die dorp, ek kan vir jou op die toere in die dorp, Um, is kanoes wat uit vir hier word om te rij squat biking bouwtrips dit is maar alles is maar rustig hier, so ons so, doen easy baie goloed dinge om te doen nie dit maar uit rustig lang die strand stap gaan uitgeet by ons restaurante baie goeie restaurante hier by ons wat baie lekker chef goed bedien het jy geweet dat George was een chef geweest ook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 ook as ek goeie kokke is, want uh, ek het om een dag gaan haal daar in Portnallis, en toe bring kom om hier na my huis toe, in Kimberly, en ek vraag toe, jy uh, weet, ek vat om daar naar die winkel toe, en ek sê vir hom, oké, okay, wat wil jy als hee, daar jy gaan van aan koos maak en, eh uh, toe sommer net lasagne, hy weet, hy sê, ok, is lasagne, hy weet, dacht ek, ach, hier ek dog, het gaan niets fansies wees, maar vraag, is sê, toe hy klaar is daar, ek sê, sy het jou vingers afgelekt, en ook toe ons daar bij de poort en was, daar was sy kaie gestaan het, net die kant van sy kaie is daar een gastenheis daar, wat ons in gebleid het, um, oeh, ek kan nie onthou wat die plek sy naam is nie, maar in elk geval, eh, uh, Daar het hy eendag vir ons ook kom snoek braai. Ek het in my leven nog nooit snoek van die snoek gehou nie. Was vir my te sout geweest en dit was jesie, maar daai dag, ek so sê ek en my vrou was ons, hy, hy was so waar een 'n goeie goeie kok geweest. Yes, ja. yeah. Nou eh ja, die body surfing en uh, swim en eh uh, visvang. Ja, yeah, ja. Yeah. Jees en uh, um, vis pang, maar die vis pang is nou net in seizoen yeah. die mense gaan meeste Alexander baie toe, waar hulle daar by die mond vis kan pang daar ja. kreil ek en steen braas en uh, daar is die, die, die Richtersveld uh, wildkamp is daar uh, wat kan mens verwacht om in daar die kamp te sien, wat is wild? En die meeste wild wat daar voorkom is gemspok en springbok en dan is daar wilde dieren ook. Uh, is daar liews en rinosters en sikkie type goeders? Dan moet sikker daar in die berge, die het, hulle noem het in die ruchtersveld, daar moet sikker dier wees. Uh, van die, van die uh, groot vijf wat daar rondweer Ja, ja. Uh, ok, jy sê daar is uh, die skole uh, nou, ok, ons kom nou by wie van die bekende Zuid-Afrika uh, uh, Zuid-Afrikaners is al dier die dorp opgelever Ludwig, ek ek weet, ek het nou al op, maar nie waarvan ek weet sprong ook racquiespelers, niemand ja nie ja, 'n ja. ja. Want ek weet jy in Springbok is daar 'n klompie in daar rondom die daai do, klein dorpies is daar belangrike mense wat van daar af kom. Nou, okay, so George was dan zeker maar die belangrijkste mense. Wa? <laughs> wat, wat die dorp... Ja. <laughs> Eh, uh, uh, okay. Ehm um, of dit Noboskoyi voortnol het en McDougalls meer as 'n aftrede dorpie of uh, wat dink jy is die gemiddelde ouderdom van die inwoners daar? Dit is eindelijk baie 'n goeie aftrede word. Mense wat wil kom aftree, is baie stil en rustig hier. Ehm um, as ek kinders was, is hier toe gesluit agter het, kindere, hulle speel nog aan die straat en dit is baie veilig en rustig hier ek uh, uh, uh, die jongere geslag um, hier is die, die toekomst vir hulle verwerkt, die meeste van hulle moet uit die dorp uitgaan goeie werke ja. so zodra hulle ja. school verlaat dan moet hulle gaan jinkome soek yes, ja, ja. ja. Um, portnoleth en, en mcdougals, denk jy hulle is op die oomblik uh, in een groeifase of is hulle stagnant, of hulle bezig om te ontvolk? Uh, let, uh, uh, port 0 is in, hulle is op stadiums. Is het? Want laatst, toe, toe, toe ek al weet je wat gaan het, het, ek geseen, daar is baie, baie bouwwerk waar plaas vind, vooral in McDougall's. Was, uh, elke straaikie het 3 of 4 huise. Wat baie? Bouwwerk, wat hulle huise bouw en Ja, met baie se gebou het in daai stadium. Um, yeah. op 'n oomblik is daar een paar mense wat bou, maar die meeste, hy's hyste wat klaar gebou is wat uh, uh is daar so huise wat klaar gebou is ja. Yeah. Want die front uh, met wilstei, is bie, en met die is 'n bietjie duur in verskillende baie baurige en laas is mense om self te om maar 'n klaring te koop. Uh. Okay, die, die museum, wat kan die mense als daar sê in die museumpie in die dorp? Um, Toetje, ons gesterf het die museum toegegaan. Ach nie. So ons het die mere, ja, ons het die mere museum nie. Ach nie, is, is nou jammer. Ek het gedog sy legende leef voort. Ja, ek probeer nog om te kijk wat ek kan doen om die museum op te maak het sal wonderlijk wees. Ek meen, elke dorp moet sy, sy geskiednis so bewaak. Nou, yes, dit, dit, dit is baie, baie belangrik, ja. ja. Het is so belangrik. Dit breng my by die volgende punt, ek sê, die uh, algemene samenwerking van die inwoners. As iemand een project sal so, wil begin in vrijwilligers uh, uh, vraag om, uh, byvoorbeeld te sê, byvoorbeeld hulle wil die museum nou weer opkikker en mooi uitverf en die uitstellings mooi rechts, uh, sal daar onmiddellik mense wees wat hulle self beskikbaar stel vir so gemeenskapsproject of uh, is die soort uh, samenwerking uh, taboe? Ja, nee, wat um, die mense sal samenstaan uh, Gewoonlik as dit iets vir die dorp wil doen, dan is daar baie mense wat na voren kom om te help. So hulle sal beslis staan vir die project in die dorp. Hm. En uh, sal daar so mense wees wat bereid sal wees vir, uh, om, om, om te help met die bevondsting van die project? So, ja, het verf... daar is mense wat bevondsting ook geef. Ja, sal... Al dit net um, artikels wat moet gegeef word of wat uh, al kontant bedraag jy het met wat daar is mense wat dit doen. Ja, um, uh, yeah, nou, ja, is daar uh, uh, nog iets van die twee dorpies, wat baie belangrijk is vir die gewone toerist om te weet van die dorpies? Van ons, uh, Ons op Funa en Flora. Ja. Ons het baie interessante species hier in die doord. Die uh, re, de reinfolk. Hulle noemen de rainfork, maar ons inwoners noemen die melkpadde, wat soos naak sy geluidjie oh. as het paard uit is. Okay. Ja, en dan is hier een uh, vreselike interessante ding wat hulle praat van die skilpel van Oostria Prismatica, wat slechts in warm water voorkom, en dit is gevind hier, langs ons, langs die westkist. So, dit wil sê, dat die westkist baie lang terug, a warm bar, sluistroom was. Ja, nee, ek kan groe, uh, laat hy nie nou meer is ja. nie, want ek so sê, die paar daag wat ek was, uh, uh, ek het nie van die weer gehou nie, het was nie aangenaam nie. <laughs> <laughs> ja, Um, uh, oké, okay. so uh, dit is uh, warmwater skulpe en uh, jy sê, uh, is het de padde wat jy sê? Ja, het is een melkpadde, so spuur wat paddertje, het is een melkpadde hy blij onder die zin hende Is hy uh. uh, um, al uh, algemeen of? Uh, ja uh. Nee, ek doen hy is algemeen want uh, ek het nog net gekry om met ons so by ons Ja yeah. En is hy rondloop in die wild, soos hy duikerkies en sikke bokies en... Nee, nee, nee, nee, hier is dit baie voels. Ons het een voel eiland, um, maar ons mag het ons nou nie besoek nie, omdat daar voels op die eiland is wat, wat broei. Maar het is steeds een mooi gezicht om te kan sien dat hy gelukkig is om een boot of een kajak te hee om daar voorbij te gaan en te kyk. Nou, jou tour specifiek waarna gaan kyk jylle? My tour sal wees, ons begin eerst by die kaaie, by die tjetie, dit is waar hulle van ons staan het, 300. dan kom ons dier na die hotel toe, uh -huh. en dan gaan ons met die strand langs, heel met die strand langs, stap ons, waarby die ou hou, daar die roemse keer die huis, en dan kom ons terug, daar kom ons waarby die, daar kom ons by die oubegraafplaats, en daar kom ons terug. Is dit, uh, daar is een uh, loopweggebouw, op stolt, so langs die strand af. Hier langs die strand, die bood ook. Ja, en dan daai die jetty, ek verstaan, hy gaan 300 voet in die zee in. En het tot op, op die te... Ja, hy gaan baie van, diep in die zee in. Dit is daai jaren ons gebouw vir die boote om hierin te kom by die haven. Ja, hy het die zee dieper gemaakt ook of so iets. Ja, hy het uitgeskiet. Hy het uitgeskiet h. Ah. Dus die poort hy is hy skakel nou dat hy geskikte langs die chatty sodat die poort kan inkom. Okay. Okay, ek dink dit is eh uh, Portnoles en dit is eh Wedgwoods. Ehm it actually baie dankie aan Diedrik jy is Clutte hè. Ja, Pedric Clutte. Ja, Diedrik Clutte. Uh, vir haar deelname aan ons program vandag. Ons wens julle alle voorspoed toe en ons nooi, al die luisteraars om jou volgende uitspan daar in Portnoleth of MacDougals te gaan doorbring. Geniet wat daar aangebied word. Vertel jou vrienden en familie van die ondervinding daar en uh, ja uh, baie dankie Piedra. Baie dankie voor weer een paie. Baie dankie. Het is tyd vir my om af te sluit en dan uh, baie dankie dat julle saam geluisterd en gaan uitspeel met een van Diederesse uh, versoeken. Uh, oh, ek gaan net nou kies wat er jyne. <laughs> uh, geniet wat julle doen en doen wat julle geniet. Ons luister na die uh, een van Diederesse uh, ginslinge uh, tot uh, weer ziens. Nee, maar wacht nou. Net voor ons dan die dreigse plaat gaan speel. Uh, hier is nog twee voicemails wat doorgekom het en uh, die eerste is van uh, Johan. Kom ons oor wat het hy te sê oor die spesifieke onderwerp. Ludwig, Ludwig Madagse, so, so, ja, ja, dit die eerste keer wat ek, wat ek op jy op, op, op ons hand uh, Johan, uh, Johan, Johan van Kouli van Kuyfontein. Wat paad? Ja ik, ja, ik kom ook daar weer altijd, maar er is ander bij. Hij is geland in 1966 en hij is aanwege in 1996. Dat is ook ja, dat mijn groot plek geweest. No Jan is wikig, zoals ik, zoals Jan was al, toen ik geboren was. En ja, het is een lekkere eeuw, allemaal vriendelijke mensen en dingen met elkaar. Ja, jy krijg, ja, jy krijg man ook met jou mense wat dwars is en, en wat verkeerd is, maar verder is ons wel aan ja, de eeuwbant en lekker om te lesen met die onderhouder wat jy daar voer en die mense daarvan. Ja, nou maar toe, hoe kan ek sal weer aanskakel. Ja, nou ek ben verteld van die onderhoud wat in die gangen sê, so kom ek so aangeskakel het. Ons paard yeah, weer. Tot ziens. Tot ziens. As hy, dit was Johan Kool gewees, En oog, had, so ek het nie die mic afgesit, nie so, jy het seker een bykie van een echo gekry, terwijl hy gesels het. En dan uh, het ons uh, nog ene ontvang van een huishamend, ek dink, Kasper, Kasper, Kasper, huishamend, uh, en uh, ja, kom ons hoor, wat het Kasper uh, vir ons gesteer. Goedemiddag, Ludwig, dit is Kasper W.J., huishamend van Galles. Ja, interessant, ik hoor jullie praten over Portnolof, Alexander Bay, onder andere ook. Ja, nee, ik is geboren in 1968, Alexander Bay. In 1988, Portnolof begint werk, in een 20 jaar daar, gewerkt met de Sinafrikaanse politiedienst. Zoals je weet, I'm the law. Ja, nee, Portnolof is het bijna uitgebreid, al moet ik doorgaan. Voor moestjes ken ik bijna goed, ja, daar heb ik uh, doorgaan geblezen. Zoals je zegt, kajake, ik weet even nog, hij blijft niet, bijna is mensen daar jaar, hij is daar er duiker geweest, daar jaar natuurlijk afgekomen. We zijn duikers bij een nice mensen geweest. Onder andere hij, ja. Uh, ja, nee, ik werd net zo vriendelijk inzet geleverd en uh, die dame keer met haar praat klinkt voor mij bekend, maar ik kan nog niet op haar naam komen. Niet. Maar uh, nee, het is een lekker programma en ik zit te luisteren nu eens hoor, dat is nou interessant, ik hou daarvan. En ja, daar kwam nog even al mijn doelers bij, ik ben uitgebreid. Nou, ik ga weg, ik is daar weg, toen is het dan niet. En uh, ja, zoals ik zei, dat um, plekken haar naam uit. Dankie. Lekker program. Lekker maar dankie vir julle. Dis hey, baie dankie Kasper dat uh vir jou insigte. Ek sien jy's van Garries en uh, uh ja, die uh, George Moses is ongelukkig nou so 2 jaar terug is hy oorlede. Ehm um, hy het in sy laaste jare het hy die uh, museum op die dorp uh help om toe te trek, hy moes sy, sy kaaie afbreek daar op die strand, en hy het ingetrek in die museum gebouw, en hy daar geblei, en hy was die wat noem noemies die ouwe van die museum, wat amal gaan wees, en hy het het geniet, maar hy het sy kaaie op die strand baie baie meer geniet, en uh, ja, so, hy is nou uh, uh, sommer skielik oornacht, is hy een aand oorlede nou so twee jaar gelede, Ek sê vir julle baie dankie, dat julle geluister het, en ek sê vir julle baie dankie, dat julle um, vir ons die boodskappen gestuur het. Uh, so, kom ons speel dan uit met daarie een wat ek gesê het van, um, die drie, die drie gloete, en die Likie wat sy aangevraad is, een van Whitney Houston, wat saam met Mariah Carey singt nogal een combinatie, die twee by mekaar, en die liekie wat hulle gesing het, hulle noem die, die genre, noem hulle pillow music, en die liekie is When You Believe. Kom ons oor, kom hulle, A lekker aand vir julle, lekker week vir julle, tot volgende week, ons sal kyk wat er dorp ons volgende week vir julle kan dus Lekker week.